Du lytter til Aarhus Lokalradio på 93,7 MHz. Ja, til Aarhus Lokalradio. Det er måske verdens mest slidte kliché i sportsjournalistikken, når man skal beskrive en dårlig sæsonstart. Men har der overhovedet været et tidspunkt, hvor man kan tale om et forsømt forår, så er det, når man taler om AGFs første kampe i Superligaen efter vinterpausen. Fem og kun en sølle sejr. Senest tabte de som bekendt til Esbjerg og har dermed stadig kun 33 point. Imens har bundholdene rykket lidt på sig, og efter denne aftens udsatte kamp mellem to af dem, er der nu kun 6 point ned til bunden. Så i mange øjne er AGF på vej til at rykke ud, så den lyder i hvert fald de faretruende spådomme på det verdensomspændende World Wide Web, hvor krisestemningen bredte sig med samme fart, som AGF'erne kom ned i omklædningsrummet efter nederlaget til Esbjerg. Men hvad skal der dog ske? Resten af foråret rykker AGF ned. Det taler vi blandt meget andet om i dag. Dermed velkommen til AGF Fan FM, radioprogrammet, der handler om AGF og kun AGF. I aften med et panel af mennesker med stor kærlighed til fodbold og især til AGF. Panelet i aften består af Jonathan Lykke Lilmose fra fansiden AGFFan.dk. God aften. God aften til dig, og du har haft igen en fodboldmæssig optur her i weekenden, hvis vi ser bort fra AGF. Nej. <laughs> Nej. Du er jo Manchester United-tilhænger, og de tabte som bekendt i går til lokalrivalerne. Det er sådan en, der sviger, er det ikke det? Ja, men altså, man kan sige nu er lige jo sikret, at det gjorde mere ondt, at øh, Hamburg tabt igen, igen. I Hamburg i Tyskland, som du også holder med. Og velkommen til en øh, ny stemme i panelet, nemlig Anders hold. Du er mange år af fan og du træder sådan til sådan lidt ind fra siden. Du blev skiftet ind, fordi en af vores faste paneler tager desværre måtte springe frem, men så er vi glade for, at du kunne. Anders, velkommen til. Mange tak. Er I, øh, hvis vi ser bort fra dine to udenlandske hold, Jonathan, er I så sådan lidt øh, ved at være lidt deprimeret. Jo, det synes jeg da godt, vi kan begynde at sige, at man er. Ja. <laughs> det er sgu lidt hårdt lige nu. Mm. Den er tung, ikke også? Jo, jeg synes heller ikke, det er, det er vildt sjovt lige i Nej, jeg, jeg var lidt mere oplyftet, da vi sendte sidste tirsdag, men, men så blev jeg lidt deprimeret i weekenden oven på kampen her, som jeg faktisk synes, vi havde fortjent at vinde. Og så gør det jo altid, giver det lidt ekstra, synes jeg, tristesse, når man, når man har fortjent at vinde. Ja, yeah, men det gør der lidt mere ondt. Mm. Vi snakker meget mere om Esbjergkampen lige om lidt. Jeg hedder Søren Holum og vi skal huske at sige velkommen til mig også, og velkommen til jer lytter. Vi er glade for, at I lytter med. Som vi plejer, starter vi programmet med at ryksvømme lidt ud på de sociale medier. Her kan I jo blandt andet følge os på Twitter, hvor vi hedder AGF-fan. FM. Og Jonathan, har der været nogle reaktioner? Ja, der har været mange reaktioner på Twitter og Facebook efter fredagens kamp, men har der været nogle sådan specifikke spørgsmål eller kommentarer til os i den her uge? Reaktioner er der altid masser af, og øh, det er jo dejligt at se, hvordan vores lyttere bruger Twitter, efter du allerede dømte det ud i første program tilbage i efteråret 2012. Jamen. Men øh, det er altså der, hvor spørgsmålene de kommer. Men, men var, der, var jeg... der ikke også noget med, at jeg dømte Morten Målskred inden på et tidspunkt, så så meget for min øh, dømmekraft, ikke? Det er godt, det er dig, der er værd, og ikke... <laughs> Ej, jeg må sige, at Twitter er blevet et dejligt redskab til at følge med i fodboldens verden, ikke kun af AGF. Jeg synes, det er enormt smart, at man lige kan følge en masse sportsjournalister og forskellige fodboldklubber på den vis. Det er en fornøjelse. Men, Men til sagen? Øh, ja. Vi har, jo, vi har modtaget to spørgsmål, mm. øh, i hvert fald, som er relevante at tage op i dag. Øh, de ene, det ene er sådan lidt en... Hvad skal man sige, den har vi lidt været igennem et par gange efterhånden. Men øh, Mathias Keller har spurgt, hvor langt snor har Peter Sørensen. Hans metoder skal vel op til diskussion efter det forår. Mener personligt, at han er den rette, mm. skriver Mathias Keller til os på Twitter. Ja, men han sætter ligesom, kan man sige, Peter Sørensen og hans metoder til, til diskussion og debat, som jo, det har jo været ikke bare siden i fredags, men siden, ja... Øh, yeah faktisk flere uger siden. Ikke? Jeg synes, at øh, agf fan, og det gælder generelt for fodboldfan er hurtig til sådan, at begynde at diskutere træneren, når man har tabt nogle kampe. Jeg har jo prøvet det før. Ja. Men, hvad, hvad siger du, Anders? Øh, lad os starte med det der med snoren. Tror du, han har lang snor? Jeg tror, han har rigtig lang snor. Jeg tror, Brienne Sten har fundet en træner. Han er rigtig godt tilfreds med derude, mm. og jeg tror, han er vældig øh, i spillertruppen mm. øhm, Og der skal noget mere til end de resultater, det lever nu for at uh, hans position kommer til diskussion, mm. for alvor. Det er nok mest blandt os fans. Ja, og jeg, og jeg må sige, at jeg mener ikke, at man kan muligvært stille hans sådan metode og spørgsmålstegn ved det, hvad de metoder så end er. Selvfølgelig er der den der defensive fokus, som vi ved, han havde meget fokus på, da han tiltrådte første division, og også i første sæson i Superligaen, som har svigtet øh, i og med, at vi har lukket en del mål ind. Men, øh, men jeg synes også, at man, hvis man ser isoleret på nogle af kampene her i foråret, så må man også sige, at der er andre faktorer, der gør, at vi faktisk går hen og taber de kampe, vi gør. Jo, men jeg synes også, øh, at altså, det må være svært at være Peter Sørensen lige i øjeblikket, netop, ja. med, netop med den defensive fokus, med alle de skader, og der har jo været, vi har jo ikke stillet med det samme forsvar i en eneste kamp i foråret, Nej. altså kontinuerligt i de to kampe. Mm. Men jeg vil så gerne vende tilbage til det, andre, siger med, med at... Med, at Brian Sten har valgt en, en træner Som han tror på mm. Det udtaler han jo også til BT i, Jamen det er jo ikke mere end Jeg tror det var i tirsdags faktisk Måske ja. i, i mandags øh, Hvor han siger til BT At der er en stor forskel på Da vi rykkede ned mm. Og så på, øh, på situationen nu Og det er Peter Sørensen ja. Ja. ja, for de sidste, vi rykkede ned, der havde vi en træner, som var mentalt fraværende det meste af vinterpausen, ved vi nu. Ja, åbenbart. Ja, <laughs> ja åbenbart øh, det meste af foråret, og det var jo også en anden situation, kan man sige, rent ligamæssigt. Ja. Men lå I mærke til, at han var øh, presset efter kampen i fredags, Anders? Ja, noget. Han, han var lidt kort for hovedet, da han blev stillet nogle spørgsmål af journalisterne. Mm. Som fan, hvordan tolker du det, når træneren går ud og, og øh, bider af journalisterne så meget, at de vælger at skrive om det bagefter? Mm, pff, ja, altså, jeg synes jo personligt, at det var smådomme spørgsmål, han får stillet eller mm. han får stukket op i hovedet Og selvfølgelig, han er alt presset, resultaterne kører ikke lige nu, men øh, journalisterne skal ikke bare have det rådrum, som de har Så jeg synes, det er i orden, at han giver dem lidt igennem Ja, det synes jeg også. Hvis, hvis jeg lige må citere fra en artikel i Bladet i dag, hvor han, han forholder sig til det der med, at de siger, at han gik amok, og det er god det gjorde han jo ikke, men han siger, at der er mange andre klubber, der ligger tættere på det skrækshinej, der hedder nedrykning, end AGF, og, jeg opfatter en eller anden skjult, og når jeg opfatter en eller anden skjult dagsorden, hvor folk håber på, at jeg dummer mig, så siger jeg stop, sagde han efter dagens træning i dag. Og det er jo rigtigt nok, fordi mm. der, er jo, øh, der er jo en eller anden, hvad skal man sige, ikke dagsorden, men så en eller anden underliggende tendens til at begynde at snakke om det her nedrykning, til trods for, at der jo stadig, selvom skal vandt i dag, ligger mange hold ned under os. Og man siger, at Esbjerg er fri af nedrykning, da de vandt over os, men de er jo stadig et point efter os, mm. hvorimod man siger, at AGF er tættere på nedrykning. Og det vil sige, at man vil ind i den der... Sensationsjournalistikken. Ja, som, mm. som jo hele tiden ligger rundt omkring AGF. Som journalist kan jeg godt se, hvorfor... Men, men, men det er vel også rimeligt, Jonathan, at man så som træner siger, jamen hør nu her, kig nu på tabellen, venner. Lad nu være med at spille den gamle sang, som I altid gør. Jeg, jeg vil heller have, øh, have, at Peter Sørensen han øh, vresser af journalisterne, når de stiller sådan nogle spørgsmål, mm. øh, end at han siger, bare roligt, vi rykker ikke ned. Mm. Mm. Altså, det viser da trods alt, at han har lidt situationsfornemmelse. Mm. Øh, fordi når han vred af journalisterne, han ved da godt, at han er presset. Ja. Selvfølgelig er han presset. Mm. Det er spillerne også. Ja. Det er jo også, <laughs> som fan. Det er vi jo alle sammen. Ja. Ja. Og, og jeg synes det er især efter sønderjyske vinder øh, i aften. Altså, jeg synes, jeg synes det er jo presset. Vi kommer til det der med, med nedryng. Men så noget andet, Jonathan. Øh, uden omsøg, han er vel der, stadig den rette mand. Det bliver der også lidt spurgt om, ikke? Jo, det er han. Bestemt. Mm. Og øh, jeg synes, det lyder fornuftigt, at... AGF har, tilsyneladende har til fundet en træner Som de stadigvæk selv tror på øh, og, øh, og forlænger kontrakter med mm. øh, Altså Jeg er ikke ret stor fan af de der trænerfyringer Jeg synes også det er kørt fuldstændig af sporet I for eksempel England mm. Altså hvor du bliver fyret for nærmest et enkelt nederlag efterhånden mm. Ja mm. Er du enig Anders? Jeg er meget enig mm. det... Jeg synes heller ikke Det, sådan set Uanset om det havde været Peter Sørensen Eller en helt tredje træner Man skal ikke til det, der hedder trænerfyring, medmindre man er i en meget, meget svær situation. Nu valgte de at gøre det i Selgeborg, for eksempel med Kjell Borninggaard. Det kan jo så måske vise sig at have bragt frugt. Men ja. jeg synes at man sjældent, man ser en eller anden form for øh, positiv reaktion ud af det. Og, og som vi også var inde på, Peter Sørensen har gjort det godt. Vi blev nummer fem efter oprygning. Vi har set gode resultater i træningskampen, og så har, så har han og resten af holdet måske været uheldigt og ja, selvfølgelig kan du ind og sætte finger på, skulle han have spillet med ham, skulle han have givet dem anden pep talk i pausen over i Brøndby og, og så videre, men umiddelbart, så synes jeg, det er fuldstændig overdrevet at begynde at stille spørgsmålstegn ved hans rolle, altså. Nu er, ikke, nu, nu er der er heller ikke nogen, der ved, hvilke pep talks Peter Sørensen han giver i pausen, altså. Nej. Han kan jo have sagt et og andet til spillerne, og så kan de stadigvæk gå ud og gøre det modsatte, altså. Ja. Ja, Det afhænger også af spillet på dagen Ja, men altså, ingen tvivl om at, at når man er i AGF, så bliver man stillet De her spørgsmål, og så føler man presset Det er måske noget af det, Anders, som, øh, som han reagerer på og Også, at nu kan han mærke det pres Som han jo egentlig ikke har været under før Netop Det, det er nu, det begynder os bedst lidt til mm. Alligevel jo ja. Um, Så ja, han reagerer jo Menneskeligt, vil næsten sige mm. um, Og jeg synes ikke, man kan stille spørgsmålstegn ved med nu. Nej Og det er vel heller ikke urimeligt, man siger jeg vil ikke forholde mig til det, du spørger mm. med nedrykning, for der er også kun 4-5 point op til fjerdepladsen. Nej, jeg synes faktisk, tværtimod, det er lidt vattet, at journalisterne går ind og laver en historie ud af, at han siger, at jeg gider ikke svar på dit spørgsmål. Ja. Altså, ja. det synes jeg da egentlig er fair nok. Det er, han er i sin god ret til at sige, at det giver jeg faktisk ikke svar på, mm. fordi det har jeg gjort tusind gange i øvrigt. Ja. Jamen, det er meget gode pointer at, at, at journalisterne burde da egentlig sig for god til at begynde at blive ja. en eller historie på, at nu har han bit mig af, ikke? Men journalisterne, de læser jo også med på, på internettet og på alle mulige forår, så der er jo også masser af mennesker, der stiller spørgsmålstegn ved hans rolle nu. Det er den der klassiske frustration, som vi jo alle genkender, mm. som kommer ud med, at nu, må vi, nu er der nogen, der skal bøde for det, der er nogen, der skal straffes, der er nogen, der vi skal gøre et eller andet, vi må gøre noget. Fyr, træneren, det virker. Ja. Det var altid den løsning. Men altså... Men som fan ja. Anders, hvad synes du om, at, at, at der kommer... Altså det er det, det, det, det, som der kommer ud. Det er meget for, forudsigeligt, at der kommer de her. Ja, reaktioner. det er helt forudsigeligt. Ja. Øhm, øh, jamen, det er, vel, det er vel et eller andet sted en naturlig reaktion for fansene, mm. men... ja øh, Hvad skal jeg sige? Øh, jeg synes også bare, at fansene måske skal slå koldt vand i blod øh, mm. og kigge lidt på helheden. Øh, vi har været uheldige nogle gange. Vi har også haft nogle dårlige kampe. Mm. Men spillet er på vej. I Eksbjerg-kampen især. Mm. Så jeg synes godt, man kan give lidt længere ja. snor, inden man begynder at ja. få frustrationerne ud i Lyslue på den måde. Og det, der jo er, Jonathan, så fascinerende og fantastisk ved fodbold, men også så frustrerende, det er, havde AGF holdt den føring i Brøndby, havde vi vundet eller spillet uafgjort hjemme mod Esbjerg, så havde vi slet ikke haft den her snak. Mm. Nej, så havde det heller ikke været 6 enhed til stregen. Nej, det er jo det, det er jo det. men altså de der små marginaler, det, det, bliver, det, det kan vende på den ene weekend fra den anden, ikke altså? Jo, jo, der havde vi så ofte marginalerne med os i efteråret. Mm -hmm. Ja, det må man sige. Der var en anden en også, der havde budt ind på noget med Twitter. Er det også her om Peter Sønsen? Nej, det er om en... Øh en anden af mine helte, ja. det øh, handler om Anders Kuger. Jo, ja. Det er øh, Kasper Larhorsten der, øh, der, der spørger om øh, Anders Kuger, han skal starte inde på fredag, når vi skal møde Silkeborg. Øh, eventuelt på toppen, på grund af den dårlige bane i Silkeborg. Ja. Anders Kuger kom jo ind i, øh, i fredagens kamp mod øh, Esbjerg og spillede vel, praktisk praktiseret angriber. Jeg sad og så på, at han var med op i i hvert fald 50 minutter. Så han kom... Ja, det, det er spændende tanke, synes jeg. Men det vil sige, vi antager, at han ikke skal starte i midterforsvaret, for der skal... Passerne starter med Sorin eller Jönsson med Sorin som mod Esbjerg, øh, og så kunne man prøve noget med Kure. Jeg synes det er en interessant øh, tanke. Jeg synes jo vi er i en situation nu hvor vi godt må prøve forskellige ting. Vi har tidligere snakket om øh, skulle man prøve Stefan Petersen som topangriber efter Martavisartsen blev skadet, men så er Stefan Peter Petersen også skadet. Her var måske en mulighed for at prøve noget nyt som Selgeborg-spillerne heller ikke De har jo et midterforsvar, som jo også er hullet som siger. Hvad siger du, Anders? Var det, var, var det en mulighed? Kure på top måske fra starten af kampen <laughs> Eller prøve noget sådan lidt ja, senere, jo? altså, det er en interessant tanke for mm -hmm. han, han er stak med knollen derinde Og han laver revage ind i feltet Men Fra start af kampen er måske lige tidligt nok øhm, Giv det 50-60 minutter Og hvis mm. det er noget lort så sommer han ind på toppen Og skaber revage i feltet jeg synes større væk, at du skal have tiltro til de angriber, du trods alt har. Men hvem er det jo? <laughs> ja, det er jo så det, ja. siger <laughs> til. Ja. Øhm, måske en uh, Markus Solberg. Måske, ja. Hvad siger du, øh, Jonathan? Ja, jeg, jeg vil nok også øh, indlede under om Anders Kure overhovedet. Jeg vil nok også foretrække, at øh, eventuelt Markus Solberg fik lov at... Øh, og starte inde på fredag mm, mm. Øh, Men så mener jeg også At øh, Anders Kuber, Der jo altså er En, en hovedstæd spiller En hovedstærk spiller øh, Sagtens kunne komme ind Og lave noget Noget ballade inde i øh, i Silkeborgs Forsvar ja. Og det var jo tydeligt i Esbjerg-kampen, altså vi vandt jo nærmest ikke en eneste hovedstødstuel, før Anders Kuer kom på banen og vandt to i træk. Nej, nej. Øh, men hvorfor ikke starte med sådan noget spil, som man altid ser de sidste 10 minutter? Det tænker jeg nogle gange på, fordi det giver jo altid frugt på en eller anden måde i forhold til, at du skaber noget udtrykhed i forsvar. Der kommer så en nogle der giver chancer. Det giver en, en hel masse usikkerhed og turbulens derned. Hvorfor starter man ikke en kamp, og nu ikke lige Silkeborg-kampen, hvorfor starter man ikke sådan? med at sige, nu sætter vi en lang mand op, vi mangler en angriber, og så skal I simpelthen bare spille den hen over midtbanen, og så op til ham, så ser vi hvad der kommer ud af det. Var det ikke, kunne man ikke starte en kamp med det, Anders? har så simpelthen lave ny taktikken om? Jo, du kan det godt. Det, jo, det kan du godt, men jeg tror stadigvæk, at Peter Sørensen er tro mod sit koncept. Jeg mm. har øhm, altså heller ikke nogen grund til anden, for der er klar fremgang i Esbjerg kampen. De spiller godt, de mangler bare at putte den ind. Mm. Øhm, og forfald til at bare stå lange bolde for første minut, det synes jeg måske også bliver en lille smule for norsk et eller andet sted, ja. efter mit gode fodboldhjerte. Men kan du andet på Silkeborgs øh, pløjemag? Det er jo så spørgsmålet, hvor god den er. Altså ja. det, jeg synes Æm... netop, det er relevant i forhold til, til Silkeborg-kampen, netop fordi vi har jo set Silkeborgs bane, og den er om muligt, mm. Meget knålet mm. Og så er det nu, nu er det jo nu, at det er tid til at virkelig tage hensyn til de baner Det har der selvfølgelig været længe Men så lige lige frem lægge taktikken på den Fordi det får jo ikke de skarpe driblinger fra Osama og Bolde i dybden Fordi de hopper sådan frem og tilbage Vi så det også mod, på vores egen bane mod Esbjerg Hvor øh, det ser ud som om, at øh, der, der, der er en stor chance Måske skyldes, at bolden hopper lidt for meget Eller et eller andet ikke? Han har i hvert fald haft problemer med, ja, ja. med de her knodlede baner <laughs> Det er hans lange stænger slet ikke finde ud af Nej, det kan de slet ikke finde ud af Godt så, <laughs> jamen interessant tanke Og i hvert fald er vi enige så langt, at vi siger Hvis det står 0-0, eller vi er bagud uh, Gud forbyder det, uh. så lad ham få ind tidligere End mod Esbjerg kampen, ikke? Langt tidligere, ind med Anders Kure. Du lytter til AGF Fan FM her på års lokale radioprogrammet om AGF og kun om AGF. Husk, du kan finde mere på Facebook via AGF Fan.dk's Facebook-side. Du kan også følge os på Twitter, som du lige hørte. Her hedder vi AGF Fan FM, og udsendelsen kan du høre eller genhøre via podcast på iTunes. Søg blot på AGF fan. .dk. Du kan også finde gamle programmer og flere oplysninger på mediehusaarhus.dk og på agfan.dk. Og endelig så bliver vi oven i købet genudsendt torsdag morgen kl. 9 på vores søsterkanal 98,7. Så er du en af sikkert mange af vores faste lyttere der i aften ser fodbold, så er der altså alle muligheder for alligevel at høre programmet. Nu er det så tid til at gå lidt i detaljer med fredagens kamp mod Esbjerg. Vi har ventet lidt de her, men vi tabte som bekendt. 0 -1. Hvis I skal vælge bare én ting, som gik galt fredag aften, Anders, ja. hvad, hvad, hvad synes du ligesom stod tilbage hos dig, da du gik hjem for, efter den kamp der? Hvad, hvad, hvad var problemet, siden vi ikke vandt? Jamen, det er vist rimelig åbenlyst, at det er manglende skarphed foran kassen, der ja. gør, at vi ikke vinder den kamp. Ja. Vi har op til flere chancer, som egentlig bare skal puttes ind, men som vi så forsømmer. Mm. Og det kan godt blive frustrerende i længden. Hvad skyldes den manglende skarphed? Skyldes det, at der er andre end Mardewa Sartse, Søren Larsen, Arne Johansson og hvem der ellers kunne være oppe i front? Jeg ved godt, Arne Johansson ikke ja. kan være der, men der har også været nogen ude nu og sige, at det kunne være, at vi ikke skulle have solgt ham. Men Mardewa Sartse, Søren Larsen, som er skadet, er det, hvis de havde været der, havde vi så vundet, tror du, eller i hvert fald fået spil... Ja, det er jo selvfølgelig godt at spørgsmål, men jeg vil sige, <laughs> <laughs> chancen for målscoringer med de to på banen, tror jeg at alt andet lige vil være en lille smule højere end med de spillere, vi stjal med i fredags. Yeah. Øhm, Hvad siger ja, du, Jonathan? Skid Lars viste jo også tydeligt i, i efteråret, at han ikke er en målscorende angriber. Nej. Altså, han havde et perfekt samarbejde med Aron Johansson og lagde rigtig mange bolde ind, som Aron Johansson så vekslede til mål. Mm. Øhm, og det er i hvert fald noget, han mangler at bygge på sit spil, hvis han skal, hvis han skal til at være soloangriber. Ja, det må man i hvert fald sige. Og jeg synes ikke nødvendigvis var det hans fejl, men der var mange gange, hvor vi ligesom har bolden og så spiller rundt, så går der sådan lidt indendørs fodbold i den, hvor ja. man sådan kører frem og tilbage. Ikke? Og så virker det som om, de er ubeslutsomme. Skilatze er som han, han har en friløber, han skal skubbe. Men, men altså netop det der med, at vi får ikke lagt den af at få spillet os op til en god chance. Vi har bolden meget og spiller frem og tilbage. Jamen, mangler tydeligvis en marker og der havde jeg jo lidt håbet, at det skulle være meget var det startse, blandt andet fordi de, de taler det samme sprog. Men, men jeg tror også at, jeg synes også, at kampen øh, udviklede sig en smule, da Marco Solberg kom ind. Altså, ja. Jeg synes, han er en han er målfarlig. Han havde godt skud også. Ja. Ja. Mm. Men, men, men hvorfor siger man ikke bare til Skilat Du skal skyde på mål ven? Eller hvordan det nu stiger på Altså hvor svært kan det være Anders I stedet for at sige yeah. at alle de der proptrækker driblinger Og du skal rykke mod mål hele tiden Nu er, nu er der ingen også der kan snakke Georgisk <laughs> Nej. Men, men Anders kan man ikke sige til en angriber at, nee. at, at nu skal du begynde at afslutte Hvis hans stil er anderledes end det altså? Jo du kan godt bede ham om at sparke på mål Hver gang han har bolden Men hvis han til træning rammer træerne Hver gang han afslutter ja. Så kan det godt være at han ikke skal være den der afslutter mm. Øhm, men så er det måske ikke den rigtig position Han spiller Nej. Hvis han ikke kan ramme mål altså, Udover at jeg sad tilbage med den følelse af, At Renner sker uheld altså, Det var simpelthen uh uheldigt vi tabte øh, så, så sidder jeg også tilbage med at Der er et problem på den angriber -ting der, Og ja. det kunne man blandt andet se på det der øh, Spil der, der ikke den Der er eller noget fanden i voldshed Det gør der ja. ikke også Den der skade til Mata satse. Det faktum, at Søren Larsen bliver skadet efter en super god opstart, det kan da godt gå hen og koste os rigtig meget, Jonathan. Det kan det. Øh, jeg havde, efter øh, vi var med på den her savnomspund øh, træningslejr i mm. Portugal, der havde jeg godt nok øh, fået nyfundet fidus til øh, Søren Larsen, som jeg ellers har været en del ja. efter. Ja. Han spillede altså enormt godt dernede og øh, gjorde det efter sine også godt til træning og var synligheden tilbage på på et gammelt Søren Larsen-niveau, og så er det selvfølgelig super ærligt, at han bliver skadet allerede før sæson, ja, halv sæson starter. Han var, tilbage på den, altså han var tilbage på et niveau, hvor han kunne score mål. Jeg ved ikke, om det mm. var det niveau, han havde, da han spillede for landsholdet, men, men han var, og humørmæssigt var han jo helt, helt oppe og ringen Det tror jeg, så altså, han har ja, været hele tiden. Ja, men, men, men det virker som om han var fundet balance, og han fik lov at komme ind og score nogle, nogle mål, og vi vandt de der træningskampe, han var med i, og så får han den der ryggelige skade, som bliver så deprimeret, at han jo faktisk, da det skete, frabad sig, at journalister ringede til ham for at spørge til den. Så Men det er trist. Det, er jo, det virker bare som en typisk ting, det der med at få deres angriber skade i opstarten, synes jeg. Ja. Øhm. Hvordan ser I på, dem, på, på den kritik, der så har været af Brian Sten, at man vælger at sælge Arne Johansson? Han er vel ikke... Man kan vel ikke klande ham for, at at uh, Atze så bliver skadet, mm. Søren Larsen bliver skadet. Hvis man har disponeret med, vi har de her angriber... Og så ved jeg godt, at så er det en helt anden diskussion, om Brian Sten har noget at gøre med det sportslige setup i forhold til, hvordan de får skader. Men Mata til bliver skadet på en kunstgræsbane i farven. Mm. Altså, yes. og så, vi ved ikke, at Søren Larsen han er måske blevet skadet på en kunstgræsbane i Lysing, altså uheld. Ja. Så, så, så man kan vel ikke klandre Brian Sten for det, og derfor er det bare så sort uheld, at de to er skadet. Ja, det, jeg synes også, det er meget for fejl at klandre Brian Sten for det, fordi du får en superpris for en Aron Johansson, der har vist noget i en sæson. Ja. Og han har først lige har fået sin første minutter ned i AZ nu. Mm. Så han vil have været ude under alle omstændigheder på grund af den skade i han havde. Så han skal skyde sig sted. Jeg, jeg er helt enig. Jeg synes, det er, jeg synes stadigvæk, det er et fremragende salg. Mm. Øh, øh, ikke mindst fordi, at vi fik ret gode penge for ham. Øh, nu kan man sige, nu har han også været skadet, men altså, jeg så nogle sammendrag fra den kamp, som uh, AZ spillede mod, uh, mod Nijmegen her mm. i jeg tror det var midt ugen der havde han godt nok en fæl afbrænder, som kunne have afgjort kampen, der ellers endte i det. Ja. Jamen altså, hvis man ser på sådan, at hvis vi forestiller sig, at han først var kommet ind nu, fx i fredags, så er det godt nok et godt salg, fordi han har været væk længe, ikke? og han har skadet osv., som du siger. Hvem ved, om han scorer i det her? Ja. Altså, det er jo ikke til at vide. Det er fuldstændig uvist om han... Mål. Ja, og det var så, det er sådan, sådan angribe, kan man sige, det offensiv i det. Ved sidste mm. uge, der snakkede vi, Jonathan, der var det også med IKF for NFM, der snakkede vi med assistenttræner på Sørensen, og noget af det, han sagde, de nu skulle have fokus på, det var det defensive. Altså, de skulle lidt tilbage til det udgangspunkt, vi har kendt tidligere med en god defensiv. Og øh, lad os prøve at høre, hvad han så sagde set i det lys til resultatet mod mod Esbjerg, fordi jeg fik lejlighed til at give ham efter kampen i sponsorlouncen ude på stadion. Jeg spurgte ham blandt andet om om det her med defensiven, som han jo mente skulle være fokuspunktet. Og nu trykker jeg lige på en knap, så håber vi, Jamen, at det kommer her. Det er normalt varme. Nej, ikke var jeg egentlig ikke nødvendigvis øh, mere defensivt normal varme, men altså det er jo klart, at vi, vi kan jo ikke øh, tage tre- og fire mål ind hver gang, og så tror vi, vi kan få point. Altså det, det kan vi lade sig gøre. Og derfor synes jeg også, at vi, vi egentlig holder op ned på få chancer og starter par gode regninger, som øh, som gør, at vi så ikke lukker i ind tidligere, men det samme har de jo i den anden ende. Altså, der har han jo også nogle fantastiske redninger, Lukas, dernede. Og øh, jeg synes ikke, at vores tilgang til kampen var, var på nogen måde defensiv øh, tværtimod, men vi søger jo altid balance. Når vi forsøger at angribe, så vil vi jo ikke angribe øh, så hovedløst, at der ikke er, er balance i tingene bagved os, Så altså, det, det forsøgte vi jo, og det, øh, det lykkes vi også med i, i gode dele af kampen, men Esbjerg øh, er også et hold, der, der er dygtig til at komme ud til til deres angreb, og det gjorde de også et par gange i dag, men vi holder dem egentlig fra, dem, fra ret meget. Det lykkedes så ikke til sidst, at nu står vi her og skal bare forklare ned, eller jeg er egentlig ret ked af, er oven på den præstation vi lægger, men øh, sådan er det, det kan vi ikke løbe fra. Men, øh. det er det, det heller ikke. men så når man spørger på den måde, hvis ikke I havde tabt så grumt i, i Brøndby, havde I så gået ind til den her kamp på en anden måde, tror du? Eller havde det været fuldstændig samme med tilgang til det? Ej, det havde været samme tilgang til det. Altså, vi er på et tidspunkt nu øh, af året, hvor øh, vi må jo sige, at med den kolde vinter, vi har haft, og det, det har indflydelse på de her græsbaner, der er det altså en favorisering for forsvarsspillerne. Altså det er, det, det er sværere at, at løbe med bolden. Vi ser også, at Kasper Slot har en chance i første halvleg, hvor han springer op på knæet af ham, og han ikke får afsluttet. Altså på normalt uh, sommerbane, der, der løber han lige ned mod måske, og får en god afslutning på. Sådan er det. Og, uh, og derfor så bliver det altså nogle gange uh, kampe med lidt færre chancer, med lidt færre kvalitet i det spil, fordi Spillerne har det svært ved det, og det, det er jo fair nok. Altså, de gør jo kæmpe arbejde herude med at få banen så god stand som muligt, det er også okay, Men, men det er bare på et tidspunkt af sæsonen, hvor det, hvor det er svært. Ja, det er et tidspunkt på sæsonen, hvor det er svært. Igen det her med, med banerne. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi, vi, vi har været rundt i det. Men, men lad os lige til det der med, med defensiven. Det er Arthur Turin, Vivalde Francs her. Og uh, og som uh, eller sluder, Jens Ønsson, som starter inden. Øh, vi taber 0-1 på et mål, som øh, H.H. Henrik Andreasen scorer til sidst i kampen. Synes I, I kunne se en forskel på defensiven i forhold til før? Øh, Anders, lad starte med dig. Ja, det ved jeg ikke rigtig. Øh. Jeg synes, at de står nogenlunde dernede. Mm. Øh, holder Esbjerg nogenlunde for fadet, men Esbjerg har stadig et par store chancer lige i godt, jeg mener, skal score på, inden mm. de kommer til deres mål, som de lidt foræret et eller andet sted. Ja, vi skal være glade for Steffen Rasmussen. Bestemt. Ja. Han, han har et par gode redninger i løbet af kampen. Ja, jeg synes, det er, det er rart, at Jesper Sørensen nævner Stefan Rasmussen i den sammenhæng, mm. fordi det var, da ikke, det var da ikke så meget forsvaret, der holdt os ind i kampen. Det var da nærmere Steffen Rasmussen. Ja. Desværre. Ja. Så nu er vi i en situation, hvor vi har et midterforsvar, som øh, nogle gange tit bliver skiftet ud, som du sagde, Jonathan. Og så har vi et angreb, der, der ikke rigtig fungerer. Hvad skal vi hænge vores hat på? Midtbanen. <laughs> Midtbanen, ja. Men der har vi jo Steffen Petersen ude. Ja, det kan man sige. Men vi har jo stadigvæk Osama Karas, og mm. jeg synes faktisk, at Kasper Slot gjorde det over niveau. Ja. Øh, på, men ikke øh, over hans niveau, vel? Nej, jamen det ved jeg ikke, fordi jeg synes egentlig ikke, at Kasper Slot har præsteret ret meget på, øh, på, øh, på midtbanen Altså øh, på, øh, på den offensive midtplacering okay. som han plejer at spille okay. Og han gjorde det heller ikke specielt godt som, øh, som hængende Han spillede i venstre side, så vidt jeg husker Eller i højre side, han spillede I på højre. kanten ja. Han spillede, han spillede, han på spillede højre kant, jo, ja. mod Esbjerg mm -hmm. Og synes egentlig, jeg synes faktisk, det var en af hans bedste kampe, i hvert fald her mm. i, i foråret. Men uden samlingen i øvrigt, øh, så er det vel også en plads, man godt kan være offensiv på. Det har sådan en som Ronaldo for eksempel vist. Altså du godt komme fra kant og være en målfarlig spiller, ikke? Jo, det ville da bare være dejligt. Mm. Men, øh, men du siger stadigvæk, at der er nogle positive tegn i forhold til midtbanen. Og så er det vel også stadig positivt, nu vi snakker defensivt, Anders, at trods skader. Så er det nogle gode navne, vi kan sætte ind i niveauet Er fint, selvom de måske ikke spiller sammen hver gang Men altså, vi har Sorin, vi har Jönsson, Vi har Passanen, og vi har Kure Og nu er Passanen vist også ved at være tilbage yeah. altså, så, så vi har vel sådan en kvartet Af fire gode navne, som vi kan stole på Så kan det mm. godt være, at de bliver skiftet lidt ud Jo, altså så Jeg tror tit, at vi som fan At hold bliver lidt for af spillernes Indige kvaliteter, fordi at jeg ser, at der er mange forsvarsspillere rundt i Superligaen, som jeg gerne vil have ned i det forsvar, i står for. Mm. Øhm, men jo, der er da potentiale i flere af gutterne. Mm. Øhm, der er rutine i dem. Øhm, men øhm, om de lige holder det niveau, de skal altid, det kan man så godt stille et spørgsmålstegn ved. Ja. Så Esbjerg-kampen, øh, hvis vi skal summe lidt op, kan vi sætte os ud over den der... Øh, tristesse ved at tabe endnu en kamp Og så se noget positivt i det Er det ligesom det, I forsøger I forhold til øh, de kampe, der nu venter er, er, er, er det der, vi er? For det er det, jeg har prøvet at bearbejde i weekenden Det er i forhold til, at jeg synes, det var meget uheldigt Ja Jamen, det var uheldigt øhm. Måske er det også bare en tegn på Manglende kvalitet, at vi ikke lukker den kamp Som vi egentlig burde Men så tegner det jo dårligt i forhold til vores resterende kampe, mm. Der var fremgang i spillet mm. øhm. Skarpheden i de to fæller mangler. Hvad siger du, Jørgensen? Jeg, øh, altså jeg er nået til det punkt, hvor øh, alt over nedrykning, det vil gøre mig tilfreds ja. med sæsonen, mm. sådan som den har øh, udartet sig, både med, med skader og øh, ja. manglende resultater ja. og manglende målscorer. Men blev du mere tryg med den målsætning efter i fredags? Ja, det mm. gjorde jeg, fordi at, øh, de spiller bedre, og øh, som, som både du og andre siger, så er, så er det uheld, at vi taber den kamp. Mm. Så lad os øh, samle vores optimisme. Vi har cirka en halv time tilbage i programmet, hvor vi så ligesom kan gøre det og så se, om det kan lykkes. Vi, vi lukker Esbjerg-kampen for nu. Og så alligevel øh, ikke, fordi nu skal vi tale om noget, som øh, man startede med ved fredagens kamp mod øh, Esbjerg. Fordi det er nemlig sådan, og det kender alle jer, der lytter med sikkert, at øh, de stemningsskabende fans, altså dem, som øh, synger og klapper og laver tifo og alt det der, de samles øh, ud på stadion det, der hedder Speakers Corner, som er øvre C, og Det har de gjort nærmest siden øh, det nye stadion blev indvidet. Og øh, der har til tider været rigtig godt gang i den. Der har været en gang, hvor man nærmest ikke kunne få billetter, hvis ikke man havde sæsonkort. Øh, men nu har der været en tendens til en lidt sivning fra det område. Så i fredags øh, forsøgte man med, at de mest aktive AGF-fans skulle rykkes tættere sammen for at skabe den bedst mulige stemning, som det hedder, ved hjemmekampen i Energipark. Øh, så afsnit to øvre er så tilholdsstedet fremover for de, der ønsker, og være med til at sætte gang i opbakningen til AG. For det er simpelthen øh, ud fra et øh, hensyn om at forsøge at samle folk. Øh, de her vi øh, alle tre tilhængere, vi sætter alle sammen pris på en, øh, en god stemning, men vi står jo ikke derover alle sammen hver gang, der er kampe. Vi, for mit eget vedkommende har jeg fået børn, så dem tager jeg med på stadion, så jeg plejer at være et andet sted. Men hvad synes I om det her med, at man ligesom siger, ryk sammen i bussen, vennerne, så kan det være, at det bliver bedre? Jeg synes, det er en fremragende idé, ja. øh, og jeg synes, det var tydeligt i øh, fredagens kamp mod Esbjerg, at øh, det var jeg ikke den eneste, det synes. Jeg synes, øh, niveauet fra tidligere kampe blev højnet væsentligt, mm. og øh, det var en fornøjelse at stå deroppe og høre stemningen. Jeg stod mm. selv op på, øh, på C2. Men er det sådan, at når man samler de aktive stemningsbreder lidt, så spreder det sig faktisk. Så det får man den der paradoxale modsatte effekt af, hvad man skulle tro, at hvis man siger, at nu skal I samle jer her, så giver stemningsud ud til flere mennesker. Anders? Først og fremmest vil jeg sige, at jeg deler af Jortans holdning. Jeg ja. synes, det er et rigtig godt initiativ, for der var lidt dødt deroppe. Og dernæst så, ja, det de, de danner nogle mærkelige bølger i ringen, ja. i vandet, undskyld, hvis du har nogen der står tæt sammen og synger meget fjert. Så dem ved siden af føler, at det måske ikke det er så pinligt at stå og synge, eller råbe, eller hvad det er, der gør, at folk mm. ikke larmer så meget. Mm. Og før der var det jo, der var de her stemningsskæbende øh, fans, de var jo meget spredt mm. over, i hvert fald C2 og, C, og C3. Ja. Og øh, den, den vokale effekt, som i øvrigt er svær at, øh, at arbejde mm. med på, på det stadion, som vi mm. nu har, men det er jo så vores lod. Øh, Altså det, der bliver kanoniseret ud øh, over banen, det virker meget mere koncentreret og, ja. og voldsomt, end det, det, end det hele tiden har gjort, hvor det sådan kommer lidt fra ja. forskellige. Og, og jeg vil garantere, at det finder vi nok ud af om lidt, øh, mm. når vi skal snakke med en af dem, der i hvert fald ved noget om det. Ja. Øh, jeg vil med det også, at, øh, det er sjovere at stå deroppe, ja, fordi, fordi du bidrager. Ja. Fordi nu, nu løfter du dem sløret for, at vi faktisk skal lige prøve at høre en af dem, som jeg ved ikke, om han stod der i fredags, men i hvert fald er det en af Det gjorde han. Det gjorde han, det ved du, er en af dem, som, som er derovre, og som uh, ligesom uh, er med til at skabe den her fede stemning på stadion. Vi har nemt for lov til at ringe til Jakob. Grundet God aften, Jacob. Jamen, god aften. God aften. Tak fordi vi må ringe til dig midt i Champions League. Ser du fodbold? Øh, ja, det gør jeg da. Jeg har lige været inde og spille noget fodbold, så uh, jeg kommer lige tilbage for at se noget fodbold, men jeg uh, været... godt ligge. Uh... Har du været til træning eller kamp? Jeg har lige været inde og træne inde i den nye fodboldfabrikken der lige er lige hjemme. Okay, hvordan var det? Fordi nu bliver det fuldstændig sidespringet, men det skal vi have et shout-out til her fra programmet. Var det, er det et fedt sted? Jamen det er det, altså det er det. Det er bestemt det er hyggeligt derinde, og man kan se lidt fodbold og tre små baner. Så ja. øh, det fungerer godt i hvert fald. Super godt, men vi er glade for, at vi må ringe til dig, fordi du er en af dem, som, som tit er derovre. Du er faktisk øh, ofte manden med megafonen, altså det, der hedder en kabo. Ja, det er. Øh, så det er dig, der sætter uh, ligesom gang i nogle af de ting der Jakob, hvad var tankerne bag det her initiativ Som man forsøgte sig med i fredags Hvor man ligesom skulle samle uh, Tilhængerne, i hvert fald De stemningsskabende tilhængere? Ja, men det, det skete egentlig primært efter en periode hvor vi, hvor vi var gået sammen Og egentlig ikke Man kan også ikke være tilfredse med den stemning, vi var på hjemmebane Og generelt på Aarhus mm. uh, Og selvfølgelig følte vi ligesom, at der må gøre os noget uh, Og det er, det er almindeligt kendt i fankreds At uh, samler de stemningsskaber omkring et område, så, øh, så, så guider de hinanden op, og har du en kerne, der ligesom er i gang, øh, hele tiden, så breder, så breder det så lynhurtigt, og øh, vi havde i hvert eller det vi havde indtil nu her, det var jo, hvor at vi både havde gang i C3, og vi havde C2, mm. øhm, og men er igennem gennem på år her blev mere og mere afbefolket, så vi følte ikke, at der var grund til at ligesom have to områder, hvor at der skulle skabe stemning. Nej. Øhm, så det er egentlig primært derfor, at vi har samlet omkring C2, og så nu er vi også, øh, jeg som Kabo har op omkring opgangen, mm. øh, og trummet er, er rykket derop, Så vi ja. prøver ligesom at samle det omkring opgangen, og så vil vi håbe, at så det breder sig ud i C2, i hvert fald til at starte med. Men Jakob, er det fordi, at der desværre er blevet færre mennesker, der er interesseret i at komme derop og være med til at skabe den her stemning? Jamen, det er en årsand. Det behøves virkelig ikke skjult på, Nej. at øh, der over en længere periode ikke har været så mange, som der har været for et par år siden. Men øh, jeg, jeg har samtidig den holdning, at øh, selvom der har været den samme antal af mennesker, som der var for et par år siden, så synes jeg stadigvæk, det er en rigtig model at samle alt omkring en opgang, mm. eller samle et omkring et sted, og så må det så sig ud omkring, øh, omkring den, den mm. øh, position der. Mm. Og det er også det, man ser rundt omkring i, i andre klubber i Danmark og generelt i udlandet. Yeah at man er omkring et sted, og så må man så tage det derfra. Så ja, det er også en af grunden kan man sige. Men Jakob hvad, hvad skyldes det her med, at I bliver færre? Fordi det lægger man jo også mærke til, når man kommer på stadion, som tilskuer at, at der er blevet færre mennesker derovre, og da jeg var yngre, der var jeg også, stod jeg også derovre, og der synes jeg, jeg husker, der var flere mennesker, når man ligesom var midt i det. Øh, er, er det interessen for AGF, der er blevet mindre, eller hvad skyldes det her skal vi sige, sivning Jamen, det, det er svært at sige, for der er helt sikkert mange årsager til det. Øhm, den, her, den her afbefolkning den startede primært efter vi rykkede ned ja. øh, her for et par år siden, og, og, og der, der begyndte ligesom det her med, at der ikke var så mange omkring spikerskornere, mm. øh, fordi, fordi selvfølgelig folk var skuffede efter den nedrykning. Og så har folk ikke øh, ligesom kommet tilbage, og jeg tror, det der selvfølgelig også er en årsand til, det er det spilletidspunkt, at det er blætpriserne. Mm. Øh, og det er sådan nogle ting for, jeg tror, at folk går ligesom op i AGF, som de gjorde for et par år siden. Yeah. Øh, jeg tror bare, at det rammerne omkring det, som ikke øh, er, er, hvad det har været. Mm. Øhm, for folk går ligesom op i AGF, som de gjorde et par år siden, det er jeg overbevist om. Ja, ja, det gør vi i hvert fald her i, her i programmet. Så, så der er nogle ydre faktorer, der gør det, kan man sige. Der blev tabt nogen, da man rykkede ned, og det, det ved man jo, så det er det jo svært at få dem tilbage. Og så er der ja. måske noget med, som du siger, spilletidspunktet. og det, det, det, det tv-indflydelse, som vi en gang med man snakke om her i programmet, øh, det er måske ved at gøre sig lidt gældende, eller hvad? Ja, det tror jeg helt sikkert, det har en indflydelse, og det kan man også se generelt rundt i Danmark, at... Øh tilskuerantallet tilskrive antallet er ikke er dalet gennem mange klubber. Mm. Så, øh, så jeg tror helt sikkert, at, øh, at selvom de prøver at højne produkter for dem, der sidder derhjemme, og at de kan prøve at gøre forholdene bedre, mm. jamen, så øh, ender det med at skade produkter i sidste ende, fordi der ikke er lige så god stemning ude på stadion, og det så i sidste ende måske ikke er så over at se det på tv, fordi der ikke er den samme stemning omkring fodboldkampen. Ja, øh, men, men det er ikke et tegn på, at man ikke kan få unge mennesker til at blive fodboldfan, det mener du ikke generelt? Nej, nej, det mener jeg ikke. Det mener jeg, ikke. jeg tror der er helt sikkert, at der er den samme stemning, eller ja. den samme gejst omkring fodbold øh, ja. og AGF og andre klubber for den sags skyld. Ja, for jeg har jo lagt, lagt mærke til noget. For eksempel i, i parken, når man ser fodbold i parken, så har de jo inden for de sidste 3-4 år rykket fra det, der hedder Nedre se hvor sådan nogle øh, hipster-journalisttyper som mig stod og skabte stemning, og da vi så blev... Lidt for gamle, så blev vi godt nok stående, men holdt op med at klappe hele tiden. Og så er der kommet sådan en stor, unge, man kan jo se, det er unge mennesker. Øh, ja. Stemlingsskabende flok ved det ene målægger, hvor man ligesom siger, der har de haft det her generationsskifte, men det har I måske så ikke haft, kan man sige. Eller vi? Nej, ikke på samme måde, man kan sige. At FCK har gjort det rigtig godt på seneste og formået at skaffe en masse nye folk til. Og mm. det har vi ikke øh, gjort på samme måde. Men, øh, men jeg synes stadigvæk, som jeg ser over det seneste halvår, at vi er inde i en god periode, mm. øh, hvor vi har fået skabt en masse, i hvert fald en del nye unge folk til, øh, og der er i hvert fald sket en masse ting på, på fansen her på den sidste stykke tid, hvor at, ja. øh, vi er helt sikkert på vej frem, så jeg, jeg ser det i hvert fald positive tider øh, fremadrettet. Men øh, et måske lidt dumt spørgsmål, hvorfor er det, I at man har traditionelt stået op i speakers corner, øh, og ikke helt nede ved, så tæt man nu kan komme på banen nede på se. Jamen, altså det har vi, det tror jeg, de fleste af, der har prøvet at rykke med ned på neder, de de ved hvorfor, fordi at du rykker du derned, så står du så åbent, det vil sige, at det er ikke overdækket på nogen måde, og, mm. og i forvejen på Aarhusstadien års, er det utroligt åbent, men øh, rykker du ned på neder, så er lyden bare, den, altså, den er svær at samle, og det bliver tit noget, hvor folk synger øh, altså, forkert af hinanden og sådan noget der. Så, øh, så det er den primære årsag til, at det bliver nødt til at stå på øver. Fordi ellers kan du ikke øh, altså stemme. Det, det flyver ud i stemningen, så, øh. så okay. det er derfor, vi står på Hej Jacob, det er Jonathan. Jeg har lige et, øh, et spørgsmål til dig omkring ja. øh, de her Aarhus Youngsters, ja. som er, er en øh, ny ungdomsfraktion, der, der er startet her i, i vinterpausen. Hvor, øh, hvor meget arbejder I, nu er du jo selv med i, i, i NYSIA, Ja. Øhm, hvor meget arbejder I sammen med Aarhus Youngsters for ligesom at få dem til at være næste generation? Fordi I blev jo også voksne på et eller andet tidspunkt i Nyshier. Ja, det er rigtigt. Og, og, og det gør vi rigtig meget. Så vi har været med til at, mig og et par andre fra Nysir, vi har været med til at i gang til det projekt. Fordi det, det er som en, en masse unge drenge, som, som måske ikke har så meget erfaring omkring det at være fodboldfan. Og, og der er en, en masse ting, når man starter en friktion. Som, som, som kræver lidt erfaring osv., så, så det er klart, at vi har været med til at hjælpe dem. Og, og jeg ser det helt klart også nogle, øh, nogle fornuftige takter fra deres side, og det, det er sådan nogle drenge, vi skal, vi skal bygge stemningen op omkring fremover, helt sikkert. Mm. Hvad skal der til for, at I virkelig for kan man sige, vent den her udvikling af, af, i forhold til, at, at der kommer rigtig god stemning igen? Er det resultaterne? Ja, det er det både også, men altså, jeg tror, fald det her projekt, hvor vi har samlet det, det er et af det, fordi at begynder mm. der at komme god stemning i speakerskoner hver gang, så samler det folk, og det behøves måske ikke nødvendigvis, fordi at, at det går godt. Altså, så længe der er god stemning i speakers, så får folk en god oplevelse, så får de også lyst til at komme næste gang. Ja. Så for vi vendt øh, skudden op i spikerskorner, så, så tror jeg da helt sikkert, at, at der er fyldt i hvert fald i C2 til hver eneste kamp. Ja. Øh, og så, så, så tror jeg det i hvert fald nok, at, at, at vi skal få god stemning. Øh, og Jakob ikke fordi vi skal til hul på den snak, det kan blive en anden gang, men hvor meget betyder det her stadion for jer, at I bliver nødt til at stå så langt væk fra banen på et atletikstadion i forhold til det med at skabe stemning? Jamen, det betyder rigtig meget, fordi man kan ofte se på udbanen, når vi er på, på gode udbanen afsnit, så er stemningen ofte bedre. Yeah. Øh, og og det, altså, det, har, det har været igennem diskussionen så mange gange, men det er bare der er ikke så meget at gøre ved det, og så må vi arbejde ud fra de vilkår, vi har. Men det er klart, at havde vi haft en indetribune øh, på et helt lukket stadion, som mm. man ser mange andre steder, så er der helt andre tider i år, så... Yeah. Så, så det betyder da helt sikkert rigtig meget. Ja, for os, der er også tager nogle gange til med på udbanen, hvor man jo så automatisk samles, som vi så ja, også bliver nok. så bliver vi en del af det stemningsskabende. Vi kan jo godt mærke, at øh, man kan jo nærmest fylde, om ikke det hele, så halvdelen af, af Indrebyen på MCH Arena i og hvis man så kunne det i Aarhus, ikke? Ja, lige nok det. Ja. En, en sidste ting, inden du smutter, jakker. Yes. I har arrangeret noget fælles noget på fredag til udkampen mod Silkeborg. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jamen, øh, jo, helt sikkert. Altså, har, det er har en samlet togtur for, for alle fraktioner. Øh, mm -hmm. Alle aktive fraktioner og stemningsaktive fraktioner i Aarhus. Øh, og og det, er, det er faktisk noget helt nyt for, at øh, fanklubben, ja. ikke, fanklub, de har ikke øh, været med på de her togtur mere. Så, så det betyder mm -hmm. altså, at samtidige fraktioner, de er samlet som at køre med et tog. Øh, og det er faktisk historisk for AGF's fans. Så øh, det håber jeg i hvert fald, at det folk, de vil bakke op om. Fordi at, øh, jeg tror, det er helt sikkert, det bliver en fed dag. Og, og samtidig, det er en utrolig vigtig kamp for AGF. Det må man sige. Øh, og især, når Sønøsby lige har vundet i aften, så mm. betyder det, at vi ikke er særlig langt fra stregen, så, øh, så det er en utrolig vigtig kamp. Jamen, vi ønsker alle muligheder at lægge med den samlede togtur, og øh, vi siger ja, tak for al jeres gode arbejde med at skabe stemning ude på stadion. Selvom nogle af os gamle røghåler ikke kommer over hver søndag mere, så skal I vide, at det betyder meget for os stadigvæk. Jamen helt sikkert, det var slet. Det var slet. Okay, og fortsat god Champions League-aften. Tak fordi vi må ringe til Jo tak, tak. Hej hej. hej. Ja, det var altså Jakob Grundet, som er en af dem, der virkelig lægger en indsats i det her, og kudos for det, og hatten af for det, det synes jeg er helt fantastisk. Sådan lige, skal vi lige runde den af, hvad? Jeg tænker, det her, det er jo bare at tage hatten af for, at man forsøger at skabe en bedre stemning. Men det er jo nogle hårde også de her gode folk op imod, Anders. Ja, bestemt øh, tager min allerbedste hat af for dem. De, de gør ikke et kanonstykke arbejde. Mm. Øhm, men øhm, jeg tror, selvom han ikke helt vil sige det, så tror jeg helt klart, at de manglende resultater det smitter bare af på, på stemningen. På unge mennesker i hvert fald bestemt, Jo, de dem, har jo tendens. til er 15, 16, 14, 17. De, jo. Det er, jo, det er jo ligesom de øh, folk på Anders som min alder, som ja. midt i 20'erne. Mm. Øh, der er jo også mange øh, Brøndbyfans fans for eksempel Forhus, fordi det var dengang Brøndby, de var gode. Mm. Altså, der er det bare mere attraktivt at se et godt hold, der spiller fodbold, og så sige, jamen, dem holder jeg med. Mm. Altså, den der, det, er måske, det er måske nogen, der ikke er nødvendigvis er kommet på, på stadion med deres, med deres ja. far. Og sådan. Altså, på den måde tror jeg også, det har meget effekt, hvordan holdet spiller. Altså, nye... Kræfter kommer ikke til, så længe Nej. holdet er, ikke er attraktivt. Nej, og sådan er det fodboldens natur, at det er svært at få nye folk ind, hvis ikke holdet spiller godt. Der vil altid komme en eller anden form for tilstrømning, fordi så er nogen som mig og andre, vi tager vores børn med, og vi giver stafetten videre, men, jeg så må sige. men nye fans bliver skabt i opgangstider. Altså hvis man, har haft forældre, der over, eller hvis man har forældre, der overhovedet ikke interesserer sig for fodbold, hvordan skulle du så komme ind i, ind i AGF, som ja. spiller håbløst Ja kedelig fodbold og trælsfodbold lige i øjeblikket. to nedrykninger og så videre. Ja. Ja. Men i øvrigt kan vi give tip til alle som ønsker at opleve rigtig god stemning. Altså selvfølgelig kan man gå over på speakers corner, det opfordrer vi alle til der har mulighed for det. Men man kan også prøve en gang med at tage med til udkampe, fordi der er der som regel også en rigtig god stemning, fordi naturligt samles alle omkring det samme sted, man bliver lukket ind det samme sted. Så det er værd at prøve det også, hvis man ikke har prøvet det, og så kan det jo være at man får smag for det. Og så til næste hjemmekamp kan man så gå op i i speakers corner, for eksempel. og man kunne starte med at tage med på fredag i Silkeborg, selvom den der indtribyne, den er godt nok ikke særlig rar at stå på. Det ved jeg ikke, det er faktisk første gang, jeg skal til Silkeborg. Så det glæder jeg mig lidt til. Du skal okay. ikke glæde dig til tilskuerforhånden for udebane, Ej, hvis det, det regner det. i hvert fald. Nej, det gør det ikke. Nej, det gør det forhåbentlig ikke. Okay, øh, ja, men skal vi så ikke gå videre i teksten de her? Det var sådan en ligesom, sådan mere fanrelateret ting op, der sker på tilskuerpladsen Nu skal vi tilbage til det, der sker på banen. Ja, yeah, for vi kommer ikke ud om det. Vi talte blandt andet om det lige før nu med dem, der skulle med toget til Silkeborg. Vi skal nemlig møde Silkeborg på fredag. Nu skal vi se lidt frem, og vi har snakket om, at vi faktisk gerne vil bruge en lille minut eller fem på at se lidt længere frem, fordi øh, jeg, har, må indrømme, jeg har jeg har en indrømmelse de her... Jeg har prøvet at være ham med optimismen, vi rykker ikke ned jeg Du plejer prøver... altid at sige, at jeg er sur Ja, ja, men jeg prøver det er fordi, din hold altid taber Så det kan du ikke gøre for men, men, men jeg vil ikke ind i den der nedrykningssnak Men så sker der jo det her i weekenden At øh, resultaterne falder sådan ud At jeg begynder faktisk at sidde med et regnerak Og så sidder jeg og, og, og fører ind Og så sidder jeg her og kigger på, på resultaterne Af de kampe, der kunne være de forskellige Eller øh, de forskellige runder Og hvor mange point kunne de få osv. Så får jeg regnet mig sammen til, at vi rykker ikke ud det var da rart Ja, det var rart Men det kan jeg jo ikke vide noget med Men, men lad os lige prøve at, Fordi vi møder, vi møder Silkeborg på fredag Den kan vi godt blive enige om Er super vigtig Og så har vi uh, Asse Horsen, Som møder Midtjylland i Herning Og hvis de taber Så er de nede uh, i bundræset igen ikke også? Jo. Men det jeg har fundet ud af Det er så, at uh, vi skal faktisk bare vinde En eller to kampe Måske bare have to-tre point Så er vi så er vi og Det har jeg ved at prøve at se på sådan en som øh, øh, for eksempel, hvis vi taber hjemme mod, mod Horsens, hvad vi ikke skal gøre, men hvis vi taber hjemme, det er der måske plads til alligevel. Sønderjyske skal møde OB hjemme. Øh, Brøndby og, og, og, og Silkeborg møder hinanden, ikke? Altså, der er, der er de, der, de der kampe, hvor, hvor holdene møder hinanden. Jeg synes også, det, som, du, som du siger, det er enormt relevant at se på, hvem vores nu vil jeg sige nedryknings... Øh men, men hvem de andre er, de er nede i regionen, ja, ikke? Bundholdene, ja. Øh, ja, som jo nærmest starter fra Plads 6. -6. 6, -6. 6 -pladsen, ja. Ja. Øh, den nedre halvdel af Superligaen. Hvem det er, de er, de andre hold skal møde, det synes jeg er enormt relevant i forhold til den her snak. Ja. Jeg tror også, at det er meget relevant at se på, at der faktisk er så mange hold i spil, og de kommer til at møde hinanden indbyrdes så mange mm. gange, så de kommer til at lægge og tage point på kryds og tværs. Og det er vel her, hvor det, det, det virkelig adskiller sig fra 2010, hvor der var ja. et hold, nemlig Randers, som bare vandt hele tiden, og vi kunne ikke få det til at fungere, og vi havde en træner, som var mentalt fraværende. Vi må sige, Peter Sørensen, det kan godt være, at han er vores men det betyder, at han i hvert fald er på, ikke? Ja. Jo, jeg har også lige øh, for 10 minutter siden, øh, fandt jeg lige et, et interview, jeg tror, at det var på sporten.dk, hvor øh, Erik Rasmussen set selv siger, at øh, Peter Sørensen er en bedre træner, end jeg var. Ja. Og det tror jeg, at han er ret i. Det tror jeg også, at han har ret i. Men, men lad os lige vente dem der. Fordi så, så, så skal vi nemlig øhm, hvad hedder det, opleve, at øh, Esbjerg for eksempel skal møde Horsens i, i runde 30. Vi skal opleve, at øh, AC Horsens skal møde Silkeborg i runde 31. Altså, og og jeg, hvis jeg ikke husker meget fejl, jo, så skal Brøndby i sidste kamp, så skal de til Horsens. Altså, så det er altid en svær udkamp. Ja, det er, er jo sindssygt. Det, det, kan blive, det kan blive den vildeste kamp i den runde der. Øhm, Silkeborg hjemme skal møde Midtjylland øh, på et tidspunkt. Det er faktisk i runde 32, hvor vi hjemme skal møde OB, som på det tidspunkt kan have, ikke have noget at spille for. Men jeg godt tænker mig lige at bare nøjes med at se to runder frem, fordi nu skal vi til Silkeborg. Lad os nu sige, at vi taber der. Så har vi jo stadig 33 point, og øh, Silkeborg og Sønderjyske har 27, Brøndby har 27 Asse Horsens har 27. Så har vi 6 point ned, ikke også? Ja. Æm, så kommer vi hen til næste runde, så, har, øh, så skal vi møde Horsens hjemme. Hvad tror I der? Ja, hvis vi ikke skulle mål, så tror jeg, vi får et problem igen. Men øhm, jeg tror snart, at alvoren begynder at gå op for de spillere. Så øhm, jeg, jeg tror godt, du kan skrive minimum et point ud for den kamp. Eller det skal du. Altså hjemmekampen mod Horsens? Yes. Så vil vi vi får et point der, og vi får et point i Silkeborg. Så, så, har vi, så har vi 39 point, og så hvis vi ser på, at for eksempel i, i næste runde, hvor vi skal møde Silkeborg, der skal Brøndby møde Sønderjyske hjemme, ikke? Den vinder Brøndby jo. Det tror jeg også, det og, og så har Sønderjyske stadig kun 27 point, og, og Brøndby har så 30, men så begynder de at komme op til os. Og hvis vi så ser på, at vi efter runde 27 kan have 35 point, og der skal Sønderjyske hjemme møde OB, og, øh, og Brøndby skal møde Silkeborg i Brøndby, ikke? Så, så kan vi have en situation, hvor vi i, når vi starter på, øhm, på runde 29, at vi har 35 point, og Silkeborg og Sønderjyske har 27 point. Øh, ingen gang. Jo, ja, eller 25 point har, har Silkeborg, ikke? Og Sønderjyske har øh, 27, ikke? Så, så øh, har vi 7 point ned til stregen, og der er 1-2, der er 4 runder tilbage, ikke? Det kræver ikke det kræver ikke meget, før, før vi er, er sikre, vel? Vi skal ramme mål i en enkelt kamp eller to år, så burde vi kunne kunnet den sikkert land. Ja, Stefan Petersen kommer jo også tilbage på et eller andet tidspunkt. Ja, det er jo jo så Og banerne, så bliver, bedre, banerne bliver bedre og alt det der. Banerne bliver bedre. Så lad os lige sætte det sidste for det slutprogram. Så skal vi møde Randers i Randers. Den kan godt blive svær. Oh. Den ja. taber Og så skal vi møde øh, Sønderjyske Hjemme. Det kan ja. jeg også ja, det er, det er, det er, det er, jeg er en tosvær mod Tommy Bigman score altid mod AGF. <laughs> ja, ja. Men, men okay, fint nok, vi siger at vi taber i i Randers og så hjemme mod Sønderjyske. Skal vi hive en uafgjort hjem, ikke? Så har vi OB hjemme. Der kan vi også få hive en uafgjort hjem. Og så har vi så slutter vi ude mod FC Midtjylland, og den kan vi så tabe. Men så har du to point i de to sidste runder, ikke? Det er ikke mange sejre vi tæller. Det er ikke mange, vi vi vi tæller, at vi vinder over Horsens. Øh, og så tæller vi at vi øh, Ja, vi vinder over Horsen og så får et point mod, øh, mod Silkeborg. Så har vi fire point mere, end vi har nu. Det er 37 point. Det skulle være nok. Og så plus ja. det, at vi kan samle op. Vi skal jo møde Sønderjyske hjemme, ikke? Hvis vi spiller nu og så har vi 38 point. Og så har vi ikke engang talt om OB-kampen, som de kan være fuldstændig ude. De har ingen skide at spil, for de bliver nummer 5. Og så kan vi vinde let over det ikke? Og de har det, det kan, heller ikke spillet det godt ikke? det. De kan jo også blive nummer 4, der er altså Europa League Det ved jeg, øh, det ved jeg. Ja, og så kigger vi en anden vej rundt, for det er jo også noget, vi kan spille for. Men nu synes jeg faktisk, vi er dernede, hvor vi godt må holde over at lave de her neurotiske regnark, ikke? Ja, lad os drop alt, hvad der hedder øh, top 5-placering. Ja. Det kan vi lige så godt skyde en hvid pil efter, eller en grøn pil, det er sådan set, de er for sig ligegyldigt. Øh, Skal vi ikke blive i, i, i, i, i jargongen og så sige en hvid pil? En, en, en hvid pil, pil. Ja. Jo, lad os gøre det Men er du enig, Anders? Fra nu af, der snakker vi ikke om noget, der, der ligger i toppen Men vi snakker om, at vi skal fri af det her, den her bundsnak her Ja, det vil være småforfejl, der begynder at mm. tale om de Europa League-pladser -like der, der måske ligger frem og venter Fordi at det er spillet slet, slet, slet ikke til De skal have fuld fokus på den streg Og ja. skrabe så mange point sammen Og så må spillet blive mindre kønt Men tror du, de kan få det op i hovedet Fordi der går AGF i den der går, ja. Vi tror, vi er når vi skal møde de her hold, som vi kæmper imod ja, det, det gør vi jo ikke mere Altså, de, ja, det er jo noget, mest i medierne Og de andre fans Det er jo, med, der synes, det er jo medierne ja. der propper det ja. ned i Langt ned i halsen på os som... Hvorfor spiller vi så som en sæk Når vi møder Sønderjyske hjemme Men vi vinder tre 1 over Brøndby Hvorfor de der hold som vi føler os mentalt ligeværdige med Men når der de her bundhold kommer som, som bare er nogen Altså hvorfor kan vi så ikke performe imod dem Det er jo netop dem vi skal performe imod ikke? Vi har vundet tre gange over OB I en sæson hvor de slutter med at man skal kæmpe for at ikke rykke ned Så er det jo ikke dem vi skal vinde over så er det jo Sønderjyske og, og Horsten så hvad de ellers hedder ikke? Det handler vel om at Jeg sidder her og peger Op i hovedet og tænker at det er mentalt igen ikke? Ja lige præcis, det handler vel om at, om at sætte sig øh, Nu fik du lavet en fin kulpændstreg ja. I panden Det, øh, det handler om at, øh, at sætte sig op til kampene mm. Og det kan jeg da godt forstå Det er Nej det burde ikke være nu Hvor alvoren for alvor Må, må gå øh, op for spillerne men, men selvfølgelig er det sværere at sætte sig op til en kamp mod et bundhold, end mod et øh, hold som OB, der ikke er sådan en ja. decideret spiller prangende, men alligevel ligger godt til i tabellen. Mm. Jeg tror også, med den træner i Peter Sørensen, så er alvoren gået op for dem. Ja, det skulle det man jo egentlig tro, den var nu. Ja, ja. Altså, jeg tror, at han råber højt. Ja, det tror jeg. Men det, er det nødvendigvis vejen frem for en træner at råbe højt? Det, det, det, det ved jeg ikke. Jeg har hverken været fodboldspiller eller træner. Nej, nej. Men øh, lad os lige så, for de næste runde, det er jo så den her med, med Sønderjysker. Vi snakker om lang bolle, vi snakkede om dårlig bane. Hvad tror I med den kamp? Altså, øh, hvem stiller vi op med? Ligesom mod Esbjerg, øh, Anders, David Skelatser, David, der i front, eller hvad? Ja, yeah, med mindre, at... Markus Solberg lever en helt vanvittig godt til træning. Så tror jeg, at han forfalder til at køre på det kendte system. Men er det ikke alt for tidligt at sætte Markus Solberg ind? Så er vi tilbage jo, dengang det er det Morgan nok. Duncan og Tom Christensen og hvad de ellers hed. Altså, ja. hvad, det der, han skal køres frem på en stille og rolig måde, ikke? Jo, selvfølgelig du skal ikke lægge for meget pres over på hans unge skulder. Så jo, jeg tror ikke, du ser de store ændringer til den her kamp. Jeg tror, han tror på sit spiller, sit koncept. Så samme, samme opstilling som mod, mod Esbjerg? Ja, ja, sikkert. I hvert fald noget, der ligner. Ja. Øhm, men omvendt kan man sige, selvfølgelig skal man ikke lægge for meget pres over på Markus Solbæm. Vi Undskyld, sproget skulle også nødt til at have nogen, der gider at score mål. Eller kan i hvert fald. Ja, ja. Altså, og det, og det, det tror jeg stadigvæk, ikke han kan. Mm. Jamen, jeg synes, han, han havde lovende takter, øh, og han... jeg er bare ked af, at man sætter sin lid til en 17-årig spiller. Det burde ikke være nødvendigt i en klub, som er Nej men hvis en 17-årig spiller scorer mål, så skal han sgu da have lov at spille. Det er klart, det klart, klar, klar. Det ved det jeg er, selvfølgelig heller ikke, at man gør. Han er jo ikke skåret endnu. Nå, og de der kanter der, Slot ud igen på højkant? Det synes jeg. Ja. Ja men når du flytter og samme over i højre, og smider Defterjani på venstre, ja. og så flytter Kasper Slot frem på en offensiv, og har Sjelatse helt frem og så ligger med Kasper Poulsen og Hjalte, Hjalte på midten, og kontrollerer en hård midtbane. God men men så, have... så har du nogle små spillere i front, men det er måske også fint mod Silkeborg, hvor vi alligevel ikke kommer til nogen af vores egen indlæg. Ja. Vi har jo ikke nogen, der kan fange bold med hovedet ud over Anders Kure. <hømmen> altså, Defterjani han kom ikke først på den eneste hovedstødsduel, Øh, I Esbjerg kampen mm. Overhovedet i hele kampen mm. Og det, det synes jeg er problematisk At spiller der egentlig er så høj som han er ja. I forhold til resten ja. øh, Jeg ved ikke lige, hvorfor han ikke Nej. kan finde ud af at fange den med knollen Men det, det kan han altså ikke Og så skal man jo ikke spille på den måde når og, vi har nogen der kan fange og, den Og Silkeborgs midterforsvar har jo vist At de, man kan sagtens spille fodbold med Jamen dem, kan dem kan Så det måske om, ja bestemt jeg at banen ikke er helt... Jeg tidigt. tror, jeg køber Andersens bud i sted for. Jeg synes, øh, jeg synes ikke det der skidt lat øh. Lille David der. Jeg synes ikke, det virkede helt optimalt, det må jeg sige. Nej, nej. Og når nu Stefan P. ikke er der til, at vi skal prøve ham i front, og I åbenbart ikke synes, man skal sætte Anders Kurer på spids, så... <laughs> vi prøver det. Vi prøver det. Og så et, øh, et midterforsvar igen, der kan bestå af Sorin og Jens Sundsjøn, som jo gjorde det på mange måder fint i fredags, ikke? Jeg synes, øh, at... Sorin gjorde det mere end fint. Mm. Ja, altså set udefra. Jeg stod selv på stadion og så det, og selvfølgelig ligger man ikke mærke til helt lige så mange ting, som hvis man ser det i fjernsynet. Øh, jeg synes, han var kamp AGF-trupens øh, bedste spiller i den kamp. Yeah. Jeg har så efterfølgende fundet ud af, han vist nok lavede en enkelt fejl øh, yeah. i forbindelse med en markering, men jeg synes, han spillede en fantastisk kamp mod Esbjerg. Virkelig, virkelig fantastisk kamp så han skal med igen. Det er bestemt. Ja. Og så så lad os lige nævnt vi havde Horsens de skal møde Herning i eller møde Herning De mod FC Midtjylland i Herning, den taber de. FB mod Randers i, i EFB Randers som skal være at gå lidt stolt, den taber Esbjerg. Lad os bare sige det. Og så har vi Brøndby Sønderjyske For en gang skyld må Brøndby gerne vinde fodboldkamp, tænker jeg nu. Altså helt ærligt, det tænker jeg. eller 0-0. Det må de jo gerne i Det må de jo gerne i Randers, i. Jo ja, Randers også. også. Ja. Ja, Brøndby ryger jo ikke ned alligevel, så de kan lige så godt for to år siden havde jeg sagt, at det de, men den her lille bitte kampagne, de har haft, der rykker ligeglade. Jeg tror, jeg tror, de går konkurs, før de rykker ned. Det tror jeg også. Og så er der ikke andre kamper, der er interessante for os, for det er OB OB og FC Nordjylland FCK, mandagskampen, hvor alle medierne kan få, øh, hvad hedder så imaginære stådreng på, hvor de her to holder deres mesterskabskamp, ikke? og vi andre kunne ikke være mere ligeglade. Nej, hvad der sker det, er, der. det er længe siden, jeg har bekymret mig om et mesterskab. Ja, yeah. tror I, vi skal bekymre os lørdag morgen? Det håber jeg simpelthen ikke. Så bliver det altså en lang, lang, lang weekend. Ja, det, det bliver gør. en lang tur ind på Silkeborg i hvert fald. Det det, og de der fredagskampe er fuldtlige, ja. når vi taber. Ja. Altså, Hele weekenden er udlagt. Hele weekenden er fuldstændig udlagt. Jeg håber ikke, at jeres tirsdag aften var udlagt. Vi er nået til vejsinde. Husk nu, du kan genhøre det her program på vores søsterkanal. 98,7 torsdag morgen. Og download os på iTunes. Søg blot på AGF-fan og find også flere informationer på agf.dk og mediehus.aarhus.dk Vi er tilbage igen næste tirsdag, altså nogle dage efter AGF har mødt Silkeborg på udebane på fredag. Uha, sikkert kamp det bliver se, og kom til Silkeborg og støtte dem, hvis du kan. Her til aften har du lagt øre til Jonathan Lykke Lillemose, Anders Holt og Søren Højlund Carlsen. Ude i teknikken var det Per Jacobsen. Lige om lidt er der to timers reggae-fest her på kanalen. Vi er tilbage igen om en uge. Indtil da ses vi i Silkeborg på fredag. Farvel!